Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i radio på 8.8 MHz. Idag är lördagen den 6 februari 2010 och klockan har passerat 14.00. Det här programmet kommer i repris imorgon söndag klockan 09.00 och på torsdag den 11 februari klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström och med i studion idag finns så även David Bergqvist. Ja. Mm. Och idag börjar vi med att redogöra för några av de årsmöten som hållits den senaste tiden. Börja med i söndags, då höll vi här i länet våra båda distriktsårsmöten i Alviks medborgarhus. Dels för SD Stockholms stad, dels för SD Stockholms län. Och mellan årsmötena så hade man lagt en timmes triffselmöte med tal av partiets ordförande Jimmy Åkesson. För att få information om årsmötena så kan man... Titta till st hemsida www.estecuriden.se. Och vi börjar med Stockholmstad. Rubriken då ST-Stockholmstad höll distriksrådsmöte. Söndagen den 28 februari höll ST-Stockholmstad distriksrådsmöte och valkonferens. Mötet som ägde rum i Alviks medborgarhus kommer att präglas av samförstånd och enighet. Efter att den sittande ordföranden Don Kareliusson inlett mötet entrade ungdomsförbundets Erik Anquist samt Louise Eriksson på podiet då de valdes till mötesordförande respektive mötessekreterare. Efter senvanlig formalia tog valberedningens Oskar Sjöstedt över ordet för att föredra förslag på ny styrelse, kommunlistor samt landstingslistor. Linus Bylund, tidigare vice ordförande, valdes enhälligt till ny ordförande i linje med valberedningens förslag. I resterande del av ordförandetrion återfinns David Long som vice, respektive Jimmy Hesselbeck som andra vice ordförande. Årsmötet antog även valberedningens förslag på ledamöter och valde Dan Kareljesson, Jonas Åkerlund samt Christian Wessling- Liksom rörande suppleanger där Mikael Waltersson och Daniel Assay bades in som nya i styrelsen. Efter styrelsevalet höll den nyordföranden ett kraftfullt tal där han målade upp vår omedelbara framtid som en tuff men sagolik resa vilken mötesdeltagande uppmanades följa med på. Linus redgjorde även för hur distriktets valkampanj kommer att se. sig och passade givetvis på att tacka den avgående ordföranden Dahl- som fick mota stora applåder från de församlade. Vidare valdes Johan Auguste samt Robert Persson till ny revision- som revisor respektive revisorsuppliang. Och mötet valde även att ge Oskar Sjöstedt fortsatt förtroende- som sammankallande i valberedningen. Denna gång tillsammans med Erik Murin och Kristoffer Dölny. Mötet behandlade även listor till kommunen på Stockholmsdistriktet består av endast en kommun och har många medlemmar kunde valberedning presentera en tämligen diger lista på kandidater. Valberedningen förordade dock att styrelsen skulle ges det yttersta mandatet att fastställa listorna vilket också gillades av mötet. Efter mötet blev det fika var på Jimmie anförande där han bland annat redogjorde för våra generella förutsättningar inför valet. Och det finns två bilder dels på en del mötesdeltagare. Och sen ser vi Linus Bylund i talarstolen. Mm. Ja David, mm. du kan väl ta då SD Stockholms läns årsmöte och det är också ja, här precis. från sidan. Ja precis, det var också sändagen den 28 februari som sagt. Och då hade Stockholms län sitt årsmöte i Alviks medborgarhus. Och redan innan mötet början så häll partiledaren som sagt, Imorgon, ett bejublatt tal. Som ställningshägar innan årsmötet var Åkessons tal perfekt. Och en bättre början på årsmötet kan man inte önska sig. Eh, många tillresta medlemmar fick en pratstund med partiledaren som relativt oftast syns i tv-sista tiden. Själva mötet var välbesökt med hela 69 registrerade medlemmar i röstlängden. Till detta ska räknas speciellt inbjudna som ytterligare ökade publiken. Och Själva mötet gick med rekordfart och några motsättningar inom länet kunde inte spåra, spåras detta valår. Alla medlemmar i Stockholms län är helt inställda på den framtida regeringsmakten samt landstings- och kommunalmandat. Den nya styrelsen såg ut enligt följande då. Och det ordföranden, det blev ju då Arnold Boström, att få gratulera till för fortsatt förtroende, som då sitter i Huddinge. Då. Och sen har vi då vice ordförande, också omvald Robert Stenqvist, som då tillhör Botkyrka. Sen andra viceordförande, Tomme Hansson, då, till lika chefredaktör för STK-lyden. Som tillhör då Södertälje kommun. Och ledamöter, det var då delvis jag själv, David Bergqvist, Nacka. Och så Bernt Grönblad i Nortälje. Och så uppleanger då, Per Karlberg från Tyresö. Och så Christian Ståf från Järfälla. Och eh, vi tackar speciellt till Karina Karina för hennes kompetenta svingande uh, av uh, ordförandeklubban. Och sen Jens Lee Andersson Andersson för hans också kompetenta knäppande med kameran. <laughs> du det säga. Ja, till det så kan jag väl lägga till då att Karina Herstedt är alltså från Landskrona och partiets andra vice Vi kan också nämna revisorerna Sören Sund Sigtuna och i Dimitri Mackar av Haninge. Båda omvalda. Ja, precis. Säga. Ja, och Då kan vi nämna att du gick upp som, från suppling till ordinarie ledamot. Bernt mm. Grönblad, nyval. Mm. Per Karlberg och Kristian Stavs suppliant hade alltså nyval båda två. Mm. Eh, valberedningen, där valdes Jens Leandersson, Skåne, Linus Bylund, Rolf Gustafsson och David Long samtliga Stockholm stad. Mm. Och Lilla Baum från Lidingö. Sen kan vi säga att ett tecken på att förra året 2009 varit framgångsrik för Ester Stockholms-Län är ju att antalet röstberättigade deltagare på distriktets årsmöte, alltså 69 stycken, mm. är det största någonsin och dubbelt så många som för 2009. Precis, förra året. Ja, vi har kan nämna också haft två kommunföreningsårsmöten. Och jag hämtar då från Ester hemsida följande rubriken Engagerade medlemmar på årsmöte i Järfälla. Ett tjugotal medlemmar samlades under söndags eftermiddagen. då kommunföreningen för Järfälla Upplandsbro höll årsmöte. Många nya ansikten med intressanta synpunkter- och ett stort engagemang var på plats. Under årsmötet avtackades den avgående ordföranden- Katarina Bengtsdotter i blommor. Katarina som verkligen gjort ett gediget arbete- för Sverigedemokraterna Järfälla- Lämnar nu över ordförandeklubban till den 30-årige civilingenjören Niklas Hallenfur. Blomsterbuketter tilldelas även Lars Sjögren och Marita Karlsson som tack för deras insatser för partiet i kommunfullmäktige. kan också nämna att Ester Huddinge har nyligen haft årsmöte och beslutade då med styrelse på fem ledamöter och tre supplianger med Arnold Boström som ordförande. Ja, eftersom den välkända sångaren Linus Bylund är nyvald ordförande i SD Stockholms stad, då tar vi som första pausmelodier idag ännu en gång Hans och Thomas Ringdals båda SD-låtar. Och vi börjar med årets valmelodi. Vi är på gång nu. Ja, det här är Radio SD. Och nu till Åkessons anförande. Och då tar vi oss till Tommy Hansons blogg. Och Tommy och han skriver så här under rubriken Jimmy Åkesson Riksdagen är inte slutmålet. Söndagen den 28 februari höll Sverigedemokraterna i Stockholms län stad sina respektive årsmöten. Dessa förgylldes av celebrit besök i form av partiordförande Jimmy Åkesson som höll ett på samma gång sakligt och inspirerande tal till det hundratalet församlade äste medlemmarna. Bland närvarande media märkes Expressen och Kaldeiska Batnaya. Ge inledde med att citera Linus Bylunds nyvald ordförande SS Stockholm stad ord om att Sverigedemokraterna är på en sagolik resa under 2010 där det omedelbara målet givetvis är att komma in i Sveriges riksdag vid valet den 19 september. Det har hänt för att små partier som Kristdemokraterna och Miljöpartiet tagits in i riksdagen på mindre och refererade till de framgångar Esten noteras för i opinionsmätning efter opinionsmätning. Senast när detta skrivs blev det 5,6% i Synovate. Högst någonsin hos detta institut. Dessa framgångar beror inte bara på mina insatser. Utan är i hög grad ett resultat av partimedlemmarnas hårda slit. Det kommer att krävas hårt arbete för att komma in i riksdagen. Men det kommer också att bli roligt. Så nu börjar vi se ljuset i tunneln. Hur viktigt det än är att nå den här i riksdagen undersöker Jimmy är detta dock inte slutmålet. Vi Sverigedemokrater kan inte luta oss tillbaka och njuta av hur trevligt det är att vara i riksdagen när vi väl är där. Vår målsättning måste vara att bli ett så stort parti så att vi kan få stort inflytande i svensk politik också över regeringspolitiken. Därför har partistyrelsen antagit som sin målsättning att Sverigedemokraterna ska bli tredje största parti i riksdagsvalet. Hittills har vi inte rått på Miljöpartiet utan som bäst varit fjärde största parti i opinionsmätningarna. Men all erfarenhet säger att vi regelmässigt underskattas i mätningarna. Så detta är ett fullt realistiskt mål. Således innebär detta, menar Dime att när SD nu etablerat sig på en nivå runt 4-5 procent i mätningarna- så att partiet med all sannolikhet i verkligheten betydligt mer omfattande sympatier än så. I EU-valet låg vi till exempel runt 2-2,5% i opinionsmätningarna För att sedan landa på ett, på ett eh, lite över 3%. Det är inte minst viktigt, understräcker Jimmy, att Sverigdemokraterna inte bara centralt utan även regionalt och lokalt har tydliga målsättningar. Exempelvis att nå tre mandat i Stockholms stadshus. En politisk församling som nästan, men inte riktigt, kan mäta sig med riksdagen i prestige. En realistisk målsättning är vidare att nå över 3% i landstingsvalen för att därmed få representation i landstingsfullmäktige. Helt avgörande för partiet är vidare att vi ställer upp i alla kommuner och att det finns folk som är villiga att kandidera till landets kommunfullmäktige. Om vi når målsättningen lokalt kommer vi också att nå målsättningen centralt. I må också berörde i sitt tal vidare det faktum att tidigare i partiets historia så har sd inte sällan tvingats sitta som ensamma partirepresentanter, vilket alla gånger inte varit så roligt. Detta kan till en del förklara varför en del hoppat av sina kommunala uppdrag. Låt vara att medierna våldsamt överdrivit frekvensen av SD av hopp i kommunerna. Det kan kännas tungt att vara ensam Sverigedemokrat i kommunfullmäktige. Så var fallet när jag själv blev invald i min hemkommun Sölvesborg för tolv år sedan. Efterhand som det går bättre och man får fler kollegor blir det dock roligare. I Sölvesborg är vi nu fem ordinarie ledamöter och tre supplianger. Och det kan vara riktigt skoj. Ett konstaterande som säkerligen piggade upp och inspirerade många- SD medlem, många SD-medlemmar som mött upp vid Stockholmsdistriktens årsmöten denna februari februarisöndag. Ja, om alla som är här idag skulle kandidera i kommunerna i Stockholmsfrakten skulle det se väldigt ljust ut för oss, ansåg Jimmy Åkesson. Det ser mycket bättre ut för vårt parti än det gjorde i samband med valet 2006. Då kom vi in i fullmäktige i ungefär hälften av landets kommuner. Men den här gången ska vi komma in i sanka kommuner ett känt faktum att Skåne och Sydsverige är Sverigedemokraternas starkaste fäste. I Stockholmsregionen har det hittills inte gått riktigt lika bra. Därför prioriterar nu partistyrelsen Stockholm, betonade Jim i sitt anförande. Om det blir pengar över efter de satsningar vi måste göra centralt så kommer partiet att stödja era ansträngningar. Men ni måste själva dra upp strategier lokalt och regionalt. Jag har ett helikopterperspektiv på hela landet. Men ni själva vet bäst hur ni ska satsa i era kommuner. Därpå kom Jim in på vilka frågor SD ska prioritera i det kommande valet. Någon här kom en påstötning i pausen om att ett parti bör koncentrera sig på högst tre huvudfrågor för att nå ut med sitt budskap. Det håller jag med om. Vi kommer att prioritera de tre sakfrågorna invandring, kriminalpolitik och äldreomsorg. Sedan kommer det valmanifest som nu håller på att arbetas fram att omfatta 13 eller 14 områden med 5-7 konkreta förslag inom varje område. Innan han avslutar sitt beryglade framträdande gav Jimmy Åkeson mötesdeltagarna följande ord med på vägen. När vi går härifrån är det viktigt att vi sätter igång med valarbetet så fort som möjligt. Det är bara drygt ett halvår kvar till valet och tiden går fort. Vi måste börja nu. Därmed, menade Jimmy, får media svårt att avfärda SD som ett enfrågig parti. Så skriver alltså Tommy Hansson om Jimmy samtalande vid distriktsårsmötena. Mm. Ja, årets båda distriktsårsmöten för Stockholm var ju också valkonferenser. Och vi kan ju titta på våra landstingslistor då med den reservationen att distriktsstyrelserna har rätt att göra, ja man kan kalla det för angelägna justeringar. Mm. Stockholms stad har en gemensam lista för alla sina sex valkretsar. Och det finns 20 namn på den listan. Och den toppas på det här sättet. 1. Dan Kareliuson, 2. David Lång. 3. Mikael Waltersson. 4. Jimmy Hesselbeck. Vi kan ta några till på nästa sida. 5. Christian Westling. 6. Carlotto Samson 7. Louise Eriksson 8. Jonas Åkerlund 9. Hans Karlsson och 10. Pierre Sundberg Och om vi går då till SD Stockholms läns distrikt så är toppnamnen på listan och listan innehåller 27 namn Då tar vi valkrets 2, 3, 4 och 11 Och då är Ska vi bläddra fram här så vi får rätt lista. Här har vi den. Den toppas av Arnold Boström, Huddinge. David Long, Stockholm. Elena Jorkowskaya, Lidingö. Per Karlberg, Tyresö. Bernt Grönblad, Nortelje. Staffan Anberg, Österåker. Dom Kareljesson. Carl Linesson och Hans Karlsson, Alla Stockholm och tionde plats här är Oksana Edström från Järfälla. Så går vi till valkrets 1 som utgörs av Sollentuna, Solna och Sundberg Och den listan är ännu inte klar och det lutar åt en egen lista för den valkretsen. Vi går till valkrets 12, den sista av de 12 Lens valkretsarna Och den utgörs av Botkyrkan i Kvarn, Salem och Södertälje. Och har följande toppnamn. Östern Granberg Botkyrka Nader Hilavi Södertälje, Tommy Hansson Södertälje, Håkan Borg Botkyrka, Robert Stenqvist Botkyrka och Boris Truvunovic Botkyrka Sen kommer Arnold Bosteum Huddinge David Lång Stockholm Helena Jorkovskaya Lidinge och Per Karlberg, Tyresö mm. Ja, det var de listorna som de ser ut idag Som sagt, det kan bli någon Förändring här då. Mm. Ja, vi kanske skulle ta lite om våra medlemmar. Medlemmar, ja precis. För att de ökar ju ständigt. Det är väl ett av de snabbast växande partierna i Sverige idag. och Det får vi vara glada över. Det mm. står så här på sd då att Sverigedemokraternas medlemstillväxt fortsätter att vara mycket positiv. Vid årsskiftet hade partiet ökat sitt medlemsantal med 22,5 procent jämfört med året innan. När medlemskapet i år förföll den 25 februari hade partiet slagit nytt medlemsrekord. Partiet har ökat sitt medlemsantal med hela 26 procent jämfört med förra året. Eftersom det i år är valår förfaller medlemskapet den 25 februari. Normalt sker detta den 31 mars. Och det är medlemsantalet som är högst vid det tillfället då den tidpunkten. Den 31 mars 2009 hade partiet. 3626 medlemmar vilket var en ökning då med hela 12 procent sedan 2008. I år har partiet 4571 medlemmar vilket är en ökning med hela 26 procent. Det känns verkligen roligt att partiet fortsätter ha en positiv medlemstillväxt. Jag förutsätter att trenden håller i sig och att vi kommer att växa ännu mer i år eftersom det är valår, säger partisekreterare Björn Söder. Och peka på att partiets medlemsantal ökade med hela 40% under valåret 2006. Det är framförallt i Stockholmsområdet samt i Småland och Värmland som partiet växt starkt sista tiden. Men ökningen av medlemmar har skett över hela landet. Och det är väl väldigt positivt och glädjande och kul att få nämna det här i radion idag. Ja, och säga. en postmelodi. Till ska vi ta. Det är åter dags för Linus Bylund. Mm. Och nu blir det 2006 års valmelodi Blåsippans väg. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Och vi fortsätter med årsmöten utanför vårt distrikt. Och vi börjar med distrikt syd. Rubriken omvald styrelse i distrikt syd. Söndagen den 21 februari samlades över 200 medlemmar i Landskrona Folkeshus. För att välja ny distriksstyrelse. Trots snöväder så kom medlemmar från samtliga län. Det vill säga Skåne, Halland, Jönköping och Kronoberg. Jens Andersson omvaldes för tredje året till distriktsordförande. Mötet inleddes med att Estlands kronas ordförande Stefan Olsson hälsade alla välkomna och höll ett kort välkomstanförande Innan han lämnade ordet till Jens Andersson. Till siktordföranden höll ett kortare tal och betonade vikten av sammanhållning och att sprida glädje under valrörelsen. Vidare så talade Leandersson om svensk kultur och närheten till Danmark. Vilket speglades av att det serverades korv med most i samtliga närvarande. En del av den skånska matkulturen står det. Mm. Ja, sen har vi också ett välbesökt årsmöte i Landskrona. Det var dagen innan, då höll Estelandskrona sitt årsmöte och även det förlagt till Folkets hus. Även det blev besökt ett 50 medlemmar avnjöt den goda maten. Står det här. mötesordförande var Björn Söder och till mötessekreterare så valdes Karina Härstedt. Står också att mötet avlöpte smidigt. Alla beslut klubbades i enighetens tecken och till ordförande där återvald Stefan Olsson. Vi fortsätter med SD Norrköping de höll söndagen den 14 februari och mötesdeltagarna var med om ett mycket lyckat och trevligt möte med intressanta diskussioner. Flera mötesdeltagare beslöt sig för att kandidera till både kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige den 19 september. Entusiasmen inför alla planerade aktiviteter var mycket hög och Ester hoppas på ett spännande och framgångsrikt valår. Hållbrems förslag till styrelse för Sverigedemokraterna Norrköping fick fullt stöd av deltagarna. Och som ordförande omvaldes Markus Wichel. Och allt det här om de olika årsmötena det har vi tagit från sd hemsida. Ja David, då ett annars även i Värmland har vi haft ett välbesökt distriktårsmöte. Värmlands distriktsårsmöte hölls den 27 februari på hotell Selma Lagerlöf i Sunne. Där Runa Filipper omvaldes till ordförande. I gästade mötet som samlade hundratalet deltagare. Jim Oakeson höll som höll ett informativt anförande om den kommande valkampanjen och vikten av att få alla att engagera sig i sina kommuner inför mötesdeltagarna och den samlade pressen. Jim Åkesson gav också den glädjande nyheten att Sunne har flest medlemmar i hela landet per invånare. Munkfors kommer på fjärde plats och även Torspel ligger på eh, topp 10. Då. Och, eh, årsmötet blev 20 minuter försenat då det bara fanns sittplatser till 84 deltagare. och Efter att ytterligare 16 stolar samlat, samlas till lokalen var den fylld till bristningsgränsen. Jim Åkeson tog därefter över som mötesordförande och årsmötet kom senare till punkten av val av distriktsordföranden där två förslag stod emot varandra Det var Runa Filiper och Göran Olsson Debatten pågick under en timmes tid och vid omröstningen stod det klart att Runa Filper vunnit nytt förtroende med 49 röster mot 24 Runa Filper som för nionde gången valdes till distriktsordförande tackade för förtroendet och eh, satte sedan direkt siktet på, på valet i höst Ja Ja, vi har ett till till att rapportera från. Det är Ester Göteborg som höll sitt till Och det var samtidigt förstås valkonferens och gästades av den vittbereste partisekteraren Björn Söder som även valdes till mötesordförande. Mikael Jansson och Patrik En fick fortsatt förtroende att leda distriktet. Vi noterar att i verksamhetsberättelsen låg tyngdpunkten på 2009 års val till Europaparlamentet och kyrkovalet i vilka distriktet gjorde stora satsningar. Det avslutas här Det En viktig fråga i årets kommun kommunval kommer att bli den om införandet av trängselskatten i Göteborg. Sverigedemokraterna var det enda partiet som röstade mot detta förslag i fullmäktige. Och partiet kommer nu att driva frågan om folkomröstning om trängselskatten. Mm. Ja, innan vi lämnar partinyheterna så tänkte jag att vi skulle ta den här opinionsmätningen som har gjorts av Sensio Research- man kommer fram till att SD är fjärde största parti. Ingressen lyder så här. Sverigedemokraterna erhåller hela 6,3 procent av väljarsympatierna i februarmätningen från Sensus Research. Och ligger därmed även denna månad högt över riksdagsbärren. Sverigedemokraterna går i februarmätningen framåt med 0,7 procentenheter. Och erhåller 6,3 procent av väljarsympatierna. Framgången för partiet innebär att Sverigedemokraterna, nu är Sveriges fjärde största parti- Dörren, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Resultatet är det tredje bästa någonsin som Sverigedemokraterna erhåller i en opinionsundersökning. Allianspartierna erhåller i samma undersökning 42,6 Vilket ska jämföras med 48,4 för de rödgröna. Och med 6,3 procent av så innebär det att Sverigedemokraterna skulle erhålla 23 riksdagsmandat och en vågmästarroll mellan de båda blocken om det vore val idag. Jag ska ta partiernas siffror i procent. Socialdemokraterna 33,6. Moderaterna 27,3. Miljöpartiet 9,2. Sverigedemokraterna alltså 6,3. Folkpartiet 5,4. Vänsterpartiet 5,6. Hisdemokraterna 5,4. Centerpartiet 4,5. Och övriga partier fick ju 2,7 procent. Och det står också att totalt av 3027 personer intervjuat på webb och telefon perioden 9-28 februari. Ja, det är ju förstås mycket uppmuntrande siffror för vårt parti. Men jag skulle ju ändå vilja stanna lite vid Miljöpartiets siffra på 9,2 procent. Och jag kan nämna att jag läste för någon tid sedan att Miljöpartiet planerar för rekordval. Vi är redo för 12 procent, säger man. Men ja, jag ska väl då ta upp en insändare som jag såg i Metro. Och den har rubriken Många tjänar på den globala uppvärmningen. Och då slås jag omedelbart av tanken på Miljöpartiet. Men insändaren han avser ju inte politiken utan att företag tjänar på miljövänliga produkter. Jag ska ta och citera ett antal rader här. Det har blivit märkvärdigt tyst om den globala uppvärmningen- det kanske beror på att vi har haft en av de kallaste och snörikaste vintrarna på många år. Regeringens lobbyister har under flera år implanterat en domedagsvision i befolkningen. För att minska beroendet av importerad olja står det en bit längre ner. Den allra största miljöboven är miljön själv, det skriver då Jim. Han avslutar så här. Att det ska behövas skrämselpropaganda för att få folk att tänka miljömedvetet är kanske tyvärr sant. Men den debatt och propaganda som nu rasar, den är bara till för att företagen ska tjäna mer pengar. Mm. Och eh, jag trodde väl kanske att det här då skulle ha någon relevans på Miljöpartiets siffror. <går> Men så får jag höra idag på morgonen att Miljöpartiet har gått framåt ganska ordentligt i en opinionsmätning. Mm. Så att eh, vi får väl kanske möjligen tro att vintervädret på sikt då kan kyla ner väljarna så att eh, man inte låter Miljöpartiet profitera på den här skrämselpropagandan och domedagsvisionen som den här insändarskribenten Jim då pekar på. Mm. Jag kan ju nämna som kuriosa här i sammanhanget att eh, det ju för att minska den här globala uppvärmningen så ska man ju försöka dra ner lite grann på bilåkandet så att... Eh, men eh, hemma utanför i cykelstället så gick, det går det inte att nå någon cykel när, när endast en delar av styret och delar av sadeln sticker upp ur man. Så att, eh, ja. det är rätt svårt att ta sig till jobbet via cykeln. Då. Ja, precis. Och dessutom är den avtalningen fastfrusen. Så ja, <laughs> det är så mycket hårt. Jag ska ta en annan insändare rubrik eh, i det här sammanhanget. Så då lyder mackdöden är Miljöpartiets fel. Och jag vill då tillägga här då att eh, utarmningen av landsbygden är det frågan om egentligen. Den här insändaren den avslutas med Miljöpartiet är på god väg att nå sitt mål att göra hela Sverige utom städerna till ett gigantiskt naturreservat. Mm. Och det är Rolf Nuland i Hedersunda som skriver så här då i DN den 25 januari i år. Mm. Ja David, nu är det din tur att välja pausmelodi. Ja, varför inte? Och då kan vi lyssna till lite irländskt här. Och då blir det Hugo Duncan och låten heter Part of Me. Ja, ni lyssnar på Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det vi hörde nyss det var ju Hugo Duncan och låten heter Part of Me. Och det passar ju bra att spela lite varm musik nu när det är så kallt klimat. Så att, så att kanske kan ta bort lite fortare. Ja, du hade ju någonting här från Ingersi som ja, ja, precis. Hon har alltså skrivit Inger Mattsson. Alltså, har skrivit ett öppet brev till socialminister Göran Hägglund, KD. Äldre- och hälsominister Maria Larsson, KD. Och utförsäkringsminister Kristina Husmark-Persson skriver hon. Och det är anledning med ett program i P1 den 16 januari. Jag tänkte citera valda delar ur det här brevet, men det får bli utan kommentarer från min sida den här gången. Då. Eh, Inger Kiv, hon skriver bland annat så här då. I lördagsintervjun den 16 januari upprepade ni med ett gökurs envishet era inlärda mantran. Allt färre ska försörja allt fler. Det är innumant att vara sjukskriven. De sjukskrivna och förtidspensionerande får hjälp och stöd att komma tillbaka i arbetslivet och arbetsgemenskapen. Allt värre ska försörja fler. Ni skyller alltid på en åldrande befolkning som ska försörjas. Men vi vet vilka det är som ska försörjas. De kallas invandrare eller mer politiskt korrekt flyktingar. Makthavarna från höger till vänster har påtvingat svenska folket försörjningsbördan för ett gigantiskt antal så kallade flyktingar från tredje världen. De sjukskrivna får stöd och hjälp att komma tillbaka i arbetslivet och i Vilket arbetsliv? Sverige har idag 395 000 arbetslösa men bara drygt 1 000 lediga jobb. Under 2010 beräknas antalet arbetslösa ökat till 450 000. Bara många kommer att bli långtidsarbetslösa. Enligt Arbetsförmedlingens egna beräkningar ökar arbetslösheten till 9,4 2010 och enligt Svensk Näringsliv är arbetslösheten 10,2 procent 2011. Det går alltså 400 arbetslösa på varje ledigt jobb. Varför tvingar ni och Alliansen i detta läge ut ytterligare tiotusentals sjuka i arbete? Sverige har en gigantisk ungdomsarbetslöshet. 25 av de som inte fyllt 25 år är arbetslösa. Sverige ligger därmed i toppen i EU. Under 2010 förväntas arbetslösheten stiga till 30 Varför sätter ni inte dessa ungdomar i arbete istället för att tvinga ut sjuka och utslitna på en obefintlig arbetsmarknad? Vilken arbetsgemenskap? Vilken arbetsgivare vill anställa en allvarligt sjuk 60-åring? Regeringen har justerat regelverket. Det låter ju oskyldigt och bra. Men att justeringen går ut på att alla sjuka som inte ligger för döden ska stå till hela arbetsmarknadens förfogande säger allt om alliansens förakt för de svaga i samhället. Inte bara ungdomarna utan även era invandrare står utanför arbetsmarknaden. Varför sätter ni och alliansen inte de arbetsbefriade ni importerat från tredje världen i arbete? Över 90 procent av Somalierna lär stå utanför arbetsmarknaden. Det finns ju en enorm potential för er arbetslinje. Välfärdssystemen har havererat. Ni vet mycket väl varför våra västhussystem har havererat. Och vilka som överutnyttjar välfärden. Invandrarna är som bekant... Överrepresenterade när det gäller såväl sjukskrivning som förtidspensionering. Redan 2005 redovisade Socialförsäkringsboken mycket stora skillnader i sjukfrånvaro mellan inrikes- och utrikesfödda. Utrikesfödda hade 31 procent högre sjukskrivning än inrikesfödda. Behov av en ny argus -rapport. För övrigt tycks det vara dags för en ny utredning om invandrars överrepresentation när det gäller missbruket av våra trygghetssystem. I Argus-projektet undersöktes mer än 1500 fall av grova bedrägerier i Stockholmsområdet under 1998-2000. I slutrapporten redovisades omfattande bidragsbedrägerier i samband med illegal vistelse i Sverige, jobb otillbörligt utnyttjande av bidrag och utlandsvistelser, skenäktenskap och andra oriktiga ankrypningar med mera. Utredarna föreslog en lång rad åtgärder för att stävja missbruk, fusk och bedrägerier. Men eftersom den i svart på vitt visade hur grundlurade svenska skattebetalare blir av mångkulturens representanter begravdes rapporten under största möjliga tystnad i en på Finansdepartementet. Förfärligt tragiskt det är inhumant att vara sjukskriven. Jag undrar om 61-åriga Marie-Louise som hittades död omgiven av brev från Försäkringskassan, bland annat i beskedet om utförsäkring, tyckte att det var särskilt humant att utförsäkran. Var Vad tror ni? Hon hade utsliten både fysiskt och psykiskt tagit sitt liv i vanmakt inför er och Alliansens okänslighet. Ni sa att det är förfärligt tragiskt när en människa hamnar i en situation genom regelverk och myndigheternas bedömning av hennes fall. Istället för att ta något som helst ansvar för er alliansens politik var ni snabb att lägga skulden på regelverk och myndigheternas bedömning. Nu är det faktiskt så, herr Hägglund, att det är ni och er regering som beslutat om detta regelverk som bekant ligger till grund för myndigheternas beslut. De tillämpar bara era politiska beslut. Ni borde åtminstone ha så mycket ryggrad att ni erkänner ett personligt ansvar för marie död. Men er ryggrad tycks ha tjänat som modell för korkskruven. Uppenbarligen kan ni bota sjuka genom att säga ta din säng och gå. Mm. Som i Alliansens version lyder. Ligg inte och dra dig i respiratorn. Upp och jobba. Just det. Avsikten är att få människor tillbaka på banan. Eh, ja, Marie-Louise fick ni inte tillbaka på banan. Hennes drev alliansens omänskliga politik i graven. Det blev billigast så för statsfinanserna. Skilda världar. Några som förmodligen inte tyckte att det var innumant att vara skyldskrivna är familjerna Dormok, Jackar, Mestan, Varberg och Adalla Hussein Ali Esan, Malmö vars omfattande försäkringsbedrägerier 7,8 miljoner respektive 3,4 miljoner redovisas i bilaga 2 och 3 står det här. Vi uppskattar säkert inte att få hjälp och stöd att komma och så inom parentes tillbaka i arbetslivet. Och Ingesi Mats och hon avslutar detta öppna brev till bland annat socialminister och på det här sättet. Avslutningsvis föreslår jag att ni begrundar Filosofen, de montans kloka ord, i randen av en avgrund finns blott en sak att göra. Ta ett steg tillbaka. Tyder just till en avgrund ni och er politik fört Sveriges fattiga, sjuka, gamla och pensionärer. Så skriver alltså Inger Matson. Mattsson. Mm. Ja, jag hörde på nyheterna i morse att nu är det dags att dra ner på försvaret igen- Åtminstone tyckte eh, försvarsledningen det för att få råd med vissa andra saker. Mm. Och då kan man ju, ja jag vill redan nu säga det att eh, uppdraget i Afghanistan tycker jag personligen är synnerligen olämpligt att mm. Sverige deltar i. Jo men det säger vi också officiellt partiet att vi ska ja. hem trupperna från ja. Afghanistan. De har ingenting där att göra. Nej precis och det har ju ingenting emot eh, de här svenska dödade som då, Nej, nej, nej ja, det är en principiell inte. inställning. Mm. Ja, och sen så kan vi konstatera då att eh, en orsak till att försvaret eh, inte är större kan ju vara att man inte använder det till vettiga saker i ja, fredstid och när mm. det inte finns något yttre hot. Och du hade ett, eh, nej, jag tyckte att eh, i och med att man exempelvis har gjort riktigt ordentliga bedrifter i Syden nu här, jord, jord, jordbävningsdramade områden här, så har man kallat in försvaret för att hjälpa till. Det är någonting som man kan göra vid naturkatastrofer även i Sverige, givetvis. Ja, och ja. rent allmänt så kan man ju säga att mm. försvaret, när man inte är fullt upptagen mm. med att försvara landet så kan mm. man ägna sig då åt bland annat räddningstjänst. Mm. Man kan hålla ordningen lämpligen vid idrottsevenemang. Mm. Och det företräder. Mm. Ja, och eh, som, som senast här också försvaret mm. kallas in i kampen mot snön. Mm. Och det här är ju någonting som jag har tagit upp i ett antal tillfällen här i Radio SD att man bör ju kunna utnyttja försvarets kapacitet till att förbättra mm. för medborgarna när försvaret inte behövs Precis. i kristider. Och som du såg ut nu så var det ju bara de som ställde upp och var frivilliga inom försvaret som, som äh, åtog sig det här. Aha, Man okay. skulle ju kunna ha äh, plikt ja. givetvis. Precis, så tycker ju jag. Mm. Mm. Ja, äh, SD Västra Södertörn i det här fallet är det Botkyrka- medlemmar som har fått in en insändare i mitt i Botkyrka och man noterar här då när man skickar e-post och talar om det här att det kanske inte är någon av SDs profilfrågor men jag ska ändå läsa det här det är Robert Stenqvist, Håkan Borg och Östen Granberg som då undertecknar det här SD Västra Södertörn så det är ju bra att vi får in en insändare i alla fall i vårt eget Partinamn. Rubriken Snöröjningen får underkänt. I år har vi haft en riktig vinter och därmed har både snöröjningen och de allmänna kommunikationerna satts på prov. På båda områdena blir betyget IG, icke godkänd. Vi i Västra Södertörn anser att det plogas för lite, för sent och med för små maskiner. Detta samtidigt som det saltas alldeles för mycket. Saltingen borde stämma illa med Botkyrka som en framburen miljökommun. Framförallt plogas saltmodig snö från vägen upp på redan plogade trottoarer, vilket är det värsta av allt. Kommunen och vägverket delar ansvaret på dessa områden. Vad gäller de allmänna kommunikationerna tog det mest mesta ansvaret ligga på landstinget. Situationen har varit bedrövlig med långa rader av tåg som aldrig gått och bussar som gått sönder eller kört fast. Man skulle kunna tro att trafiksituationen, att vi drabbas av jordbävning. Allt som hände denna vinter var faktiskt att det föll snö. Vi lever i ett subarktiskt klimat och våra fordon måste vara anpassade efter det. Även om det vi kostar några extra kronor, så skriver man. Mm. Ja, nu hinner vi ju faktiskt inte alls med våra pausmelodier som jag har noterat här. Och därför tänkte jag att vi skulle avsluta dagens program med två stycken melodier ur slaget kavalkaden nummer 6. Som då heter 40 talsfavoriter Och det är dels Luffarvisa och en låt som heter Matilda Matilda. Då ska väl David och jag tacka för idag. Tack Precis. ska du ha återhörande nästa vecka. Hej.